Він виступив на якесь підвищення і глухим, горловим голосом почав говорити, що коли громада хоче щось робити, то треба робити, а не товкти воду в ступі. Ми прийшли сюди не пощекувати, а робити діло. Коли дядько Матвій одмовляється, його діло, і він має рацію. Бо ж посудіть розумом, кому б це хотілося за гарма-дарма чужі клопоти на себе брати? Але я так міркую. Кожне діло потребує доброго чоловіка. Хто може ліпше це зробити від Матвія? Ніхто. І я кажу просто. Дядько Матвій піде, я вам кажу. Але ми мусимо за те віддячитись. Сам він хоче півдесятини брати. Додаймо йому ще півдесятини від нас усіх. І шабаш. І якщо всі згодні, йдемо на Шинківці». Робімо списки та підписуємо з дядьком Матвієм догоду. Чи згода?» Громада довго не слухала, що там той Кальчук говорить, та коли всі втихомирились, почала слухати його уважно. Здавалось, той говорить до речі, і коли він скінчив, громада щось загула, щось ні так, а ні так, але скорше так, коли тут чорти вирвали мотрю нестериху. Ця купецька, грубенька, ніби капустяний качан, осібка була вельми неспокійною і вже давно поривалася щось і собі сказати, та її все до слова не пускали. І аж тепер прийшла її година. Вона рванулась наперед і задзеленчала на ціле горло. «Ой, мені, Господоньку святий, ой, Господоньку та матінко Божа!» І кому це ми ще маємо кланятись до землі, та просити, та просити, та ще й землю йому викуповувати? Чи ж у нас стільки грошей, що й самим не треба? Ось так. Тому півдесятини, тому могорича, тому так, тому все, а тобі баба облизня? А ви, люди, не знаєте, що як помер мій отой гниляк Нестор, то лишив мені дві грядочки поля, що одна курка хвостом закриє, та купить сюди твари до того. «А що я тепер з тими бахурами? А звідки? А як?» «Найстарший – тринадцять, другому – одинадцять, третій – дев'ятий пішов. Четвертому – на тебе, дурна бабу, свят, свят, свят!» «Тихомирся!» – загукали на Мотрю. «Треба було менше ночами, а більше днями працювати!» – докинув котрись. «Дурна, дурна!» – заверещала Мотря. Аж їй голос зривався. «Завжди дурна, коли бідна!» «Не бійсь!» Он тому багатієві такна бери, а тобі ночами витикають. То є таке правленіє? Ото, то то. вискочила Лепетуха, перебила Мотрю баба велітка. Дуже ти на всьому тямися, а боршу людського не вдаси спартолити. Ой, мені, лютонь, сплеснула Мотря долонями. Що ж ляски пішли? Дивись, а тобі ж то, що до того? «Забата, яка знайшлася! Тьфу на твою голову! Та чи ти знаєш, що я ще любого чоловіка за пояс заткну?» «Го-го-го!» – звалася Юрба. «Усім це, видно, подобається!» «А не старові Косторі, вже забула? Як смик не бувало той гниляк, то аж пішиш, га? докинув котрись. «Знову рейт!» «Стало бути, що тут бідній людині слова нідзя сказати!» – заступився хтось із амотрею. Був то Іван Гуца, по вуличному панок, що десять років у графа Сангушки Залюкая служив, інколи по панськи закидав, і фрак старий, старосвітський, цегляної барви носив на животі з мідіним ланцюжком від годинника, бо самий годинник уже давно не действував і років десять у прискриньку лежав. Почувши голос за собою, мотря таку Веремію щинила, що хоч тікай. Вона розжалобилась, з очей потекли сльози, хустка її набік сунулась. — не несогласне, — пишав панок, — не будемо комусь там землю викупляти, досить і своїх ротів маємо. Почалась справжня колотнеча. Мотря тарахтіла, мов розбитий віз, що котиться з гори по кам'яній дорозі, розкидала куцими руками, била кулаком об кулак перед самим носом велітки, а та й собі не дармувала. Обидві верещали, мов навіжені, сукали одна одній дулі, ні одна не могла іншу ані перекричати, ані перемогти. І лишилось нічого іншого, як ухопитись на взаєм за коси. І так, патруючи та скубаючи себе зо всієї сили, вони вперлися на місці ані туди, ані сюди, і при тому вивіскували, мов кобили, коли до них залишаються жеребці.